Informativos locais da Radio Filispín. A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasanco, que emite Dende Ferrol. Opa, e que pasa? Aquí estamos, as ente dos informativos de Radio Filispín. Unha semana máis neste boletín, pois con esa periodicidade semanal. Coas axegas de todas e todos as pasodas integrantes da Redazón Filispiniana e das nosas colaboradoras. Este é o sumario de titulares para este boletín da Filispim. 8 de marzo, Día da Muller e da Loita Feminista. No ano 2025, no que a organización Marcha Mundial das Mulleres celebra o seu 25 aniversario na Galiza e no mundo co gallo deste aniversario recuperaremos do arquivo sonoro de Radio Filispín, que xa sabedes que tamén anda a cumprir 20 anos de emisión unha conversa con Noelia da Marcha Mundial das Mulleres de Ferro e Terra quen en novembro de 2008 falou en divertimento para pequenos monstros do séptimo encontro da Marcha Mundial das Mulleres na Europa máis concretamente na cidade de Vigo Galicia. Entroido en Ferrolterra, revolta en Trasancos Lupe Cés estivo no Festival de Comparsas o pasado Luns en Ferrol E realizou unha sonora reportase poñendo foco nunha das comparsas máis antigas da nosa comarca A revolta de Trasancos Centro Social Artabria de Ferrol, actividades para esta fin de semana Sexta feira, sete de marzo, exposición fotográfica A música galega ten nome de muller Sábado 8 de marzo, Día Internacional das Mulleres Traballadoras e da Luita Feminista Manifestazón a xoito da tarde na Praza Amada García de Ferrol Convocada pola Marcha Mundial ás Mulleres E despois concerto, antes petisco O día seguinte 9 de marzo, domingo, máis actividades no Centro Social Artabria. Sesión Bermú co Grupo Folk Mediarea, depois, Foliada Popular. Menor Histórica Democrática e Fouco organizan actos polo 10 de marzo, día da clase obreira galega, no 53 aniversario daqueles sucesos en 1972 en Ferrol. O luns de, de marzo a 7 da tarde verá un recital poético no Ateneo e o xoves trece no Torrente Ballester unha mesa redonda ferrol e os seus lugares de memoria como monumento ao 10 de, de marzo. Atrasar a idade de subilación crime de estado unha reflexión amplificada polo noso compañero como cho conto dende Radio Raposeira. Concentración anti -OTAN. será o domingo 16 de marzo a unha do mediodía Enferrol diante do Arsenal Vai sus lemas movilización galega contra a lógica belicista Contra o xenocidio en Palestina que non nos arrastren na guerra Fermín Muguruza chega este sábado 15 de marzo a Santiago de Compostela noso 40 aniversario, con concerto no multiuso xosar nun aquelarre antifeixista que dará comezo as do serán. Antes tocarán a banda Nácar. Escoitaremos un saúdo de Fermín Muguruza para os ouvintes de Radio Filispín. Ese máis agora as novas desenvolvidas na voz das súas protagonistas. Este sábado celebrase o 8 de marzo, Día da Muller e da Loita Feminista. Nun ano 2025, no que a Organización Marcha Mundial das Mulleres celebra o seu 25 aniversario na Galiza e no mundo. Co gallo deste aniversario recuperamos do Arquivo Sonoro da Radio Flisping unha conversa con Noelia da Marcha Mundial das Mulleres en Ferrolterra que en novembro do ano 2008 falaba en divertimento para pequenos monstruos do séptimo encontro da Marcha Mundial das Mulleres na Europa máis concretamente na cidade de Pico. Trasladámonos a través do Arquivo Sonoro da Radio Flisping ao mes de novembro do ano 2008 Eh, si, sí. bueno, realmente eh, Levamos a coordinadora galega Levamos preparando este encontro Junto, xunto co a Secretaría Internacional da Marcha Pois pues, de fai case un ano uh -huh. Xunto co Brasil A Secretaría Internacional está en Brasil agora mesmo E eh, ambas coordenadoras Somos, fomos que estimos preparando esta acollida Digamos, deste de primeiro encontro en Europa uh -huh. Primeiro encontro en Europa da Marcha Mundial das mulleres. Sí preparando a, a benvida ¿no? de, de toda esa cantidad de mulleres que xa chegaron de diversas partes do, do planeta sí. moitas procenzas diversas non? Bueno, moitísimas de feito, nese, nese senso estamos eh, moi contentas e eh, creo que tivemos un gran éxito porque a marcha Mundial das Mulleres ten coordinadoras nacionais en todas as rexións do mundo aproximadamente 70 70 coordinadoras pero ata o momento nos encontros internacionais eh, a presenza era de, de unhas 30-35 coordinadoras. Non? Eh, para este séptimo encontro tiñamos eh, un reto, que era por lo menos pasar de 40 coordinadoras nacionais presentes no encontro. e eh, O conseguimos, conseguímolo porque hubo un traballo impresionante por parte da Secretaría Internacional para conseguir que hubiera representación moi equilibrada de todas as regións eh ah, como 48 delegacións eh, representadas aquí en Galiza, non, de todo o mundo. É moi equilibrada en canto ás rexións, aos continentes, ademais. Uh -huh. África, Asia sempre foi un punto moi feble na representación da marcha e conseguimos, eh, ben con delegadas das coordinacións nacionais, ben con observadoras ou outras organizacións convidadas, ter presencia e poder coñecer as realidades das mulleres en todas estas regións. Non? Si en Galiza, a verdade que nos desplegámonos moito, a coordenadora galega está composta, bueno ten mulleres traballando en Ferrol, La Coruña, Compostela, Vigo, Pontevedra, Ourense... Eh, todas las helas, todas esas mujeres que conforman estas coordinadoras. Eh, bueno, llevamos meses que creo que pensamos, soñamos, eh falamos, do encontro internacional constantemente, ¿no? A partir de todo el trabajo que tenemos que desenvolver pues para para acoger a 140 mujeres. Uh -huh. Efectivamente. A acoger a gente, sitio para dormir y todo eso. Efectivamente. Sí, bueno, en Galicia tivemos moita sorte, a verdade Porque, bueno, non fai falta que che diga que as mulleres que veñen a participar Que forman parte da marcha e que venen a participar neste encontro Son mulleres de base O sea, non son nin mulleres que pertenzan a grandes organizacións Ni mulleres que teñan organizacións detrás que podan pagar as súas pasaxes Ou as súas viaxes, non, eso é unha cuestión da marcha E eh, é o primeiro encontro no que as delegadas eh, tiveron eh, aloxamento e eh, comida manutención pagadas e quitarse un pouco ese peso de ter que reunir cartos, e, que iso que, que ese cartos ou quiso que ese problema económico poda... Pudera, eh, supor unha tranco no, para, un para vir. No? Eh, eh, foi ahí... a primeira vez logo iso, non? Si, si, foi... un salto cualitativo nese a ido sí, bastante importante. ¿no? Foi a primeira vez que as delegadas non teñen que pagar eh, o alusamento, por exemplo. Bueno, a marcha, tanto a nivel internacional como a nivel nacional da coordenadora galega, está composta por grupos de mulleres individuais e por, por, por alianzas con organizacións e, e colectivos que forman parte da marcha. Eh, son parte da marcha, non? En Galiza, nese sentido, creo que somos moi afortunadas Porque hai moitas mulleres a nivel individual Traballando moi duramente Pero tamén eh, organizacións eh, moi comprometidas co, con esta loita, non? A marcha en Galiza conforma sobre 20-25 organizacións, entrelas hai partidos políticos, eh, sindicatos, eh, outras eh, outros colectivos que traballan no campo do feminismo, e eh, outros colectivos que, traballando noutros campos máis amplos, sociais, teñen eh, unha sensibilidade ou unha loita tamén particular eh, coas cuestións de xénero, non? Uh -huh. Y gracias a la participación de toda esta gente de todos estos eh, de todas estas organizaciones indudablemente podemos llevar a cabo esta este encon este ¿no? encuentro android en Ferrolterra. terra android en arrúas de ferrol música mejores A xente alegre A xente compartilhando Estamos aquí con integrantes Da Da revolta de Trasancos Unha das comparsas Agora mesmo xa a máis antiga De aquí do, do Concello Vamos a ver se si nos dan unhas declaracións Por aquí, aquí temos a unha compañera eh, Estamos facendo así Unha reportaxe para Radio Filispín E eh, queríamos saber tipo que participas no Antroido? Por que participo? Máis que nada, porque me encanta disfrazar e ser sí, outra sí, persoa. <risa> me encantou. Ser <risa> outra persoa. <risa> bueno, como ves o ambiente nas ruas de ferrol Bueno, acabo de chegar, non podo decir moito, pero por lo menos nos aplaudiron aquí, pois <risa> é o sea, animado. Bueno, eu estou vendo tamén moitísima xente disfrazada, cousa que outros anos non parece tanto. Bueno, eu veixo na rúa onde traballo, vi moita tamén, que me pareceu raro. Moi raro. Si, sí, había... Eu penso e moitos hay... chavales e chavalas que me encantou. Si, sí, xente nova tamén participando bando do Antroido. Bueno, moi bem. Pois nada, pois encantada de, de que falaras para Radio Filipin. Nada, e a que aí faltou un micro. O micro hoxe non o levo. <risas> bueno, seguimos aquí con aquí hai unha persona que está tocando tambor, pero nos poida ter unhas declaracións para Radio Filipin. Que che está aparecendo Antroido este ano en Ferrol? ¡Maravilloso! ¡Muy conviente! ¡Viva, ¡Viva Botempo! ¡Viva Antroido! Bueno, hay, hay muchísima cor por las ruas. Eh, ¿Penso que más hay siete que el año pasado, no? Yo eh, pienso que sí. Bueno, pues a ver si se le da un culo para para un empujoncín así a Antroido. Y se empieza a incluir Antroido ya no me dejan hablar bueno, pues no, hola, ¿qué tal? vamos a asuntarnos aquí un poquinhos músicos este año de ano de como tema sacas de río a língua ¿cómo es que esco y de este tema? porque o galego cada vez se para menos entonces queremos un pouco nos idiomas estamos en Caliza e eh, nos idioma é o galego e queremos que en vez de falarse menos que se fale máis sí, moi ben moi pues, moitísimas gracias por estas declaracións para Radio Filispín vamos a seguir aquí buscando hai outra persoa espera aquí temos unha a ver e veíamos que no desfile que bailabas moito unas declaracións aquí para Radio Filispín contanos que para a Radio Filispín eu dito saca de tanta energía para bailar por las rúas. <risa> A ver, estamos sacando unha foto Estamos facendo A reportaxe aquí para a radio Sacándonos unha foto bueno Que non baixe a Rúas de Ferrol Estes días Verde unha gran festa, desde logo A xente brilla E <fúrano> a xente está aí disfrutando De onde se acaba de saber? Sí, en serio De onde se acaba de estar para A música, a música en directo É eh? o que nos quita a enerxía para bailar A música en directo A música <árabe> ah, o tamborín, todo, Moi ben. todo. Mira, e veixo que bares con moito brillo, no Moito, moito Galera, o tema da comparsa logo eh, Somos, vamos defendendo a lingua galega Vamos de, glam, de glamour Da lingua galega glamurosa Moi ben Pois pues ala, que siga a festa Este é un pouco ambientinho que se vivía con, con as ruas de ferrol neste antroido, eh, informou para Radio Filipín Lupe. No Centro Social Artabria apresentamos un fin de semana cheo de actividade. Comezando na sexta feira 7 de marzo, a partir das 20 horas, inauguramos a exposición fotográfica con o título A música galega ten nome de muller, composta por fotos da autoría de Mario Martiño, que, en aliás, estará presente na propia exposición. No sábado 8 de marzo, Día Internacional das Mulleres Traballadoras e Día Principal da Luita Feminista, estaremos todas participando na manifestación que terá lugar as oito da tarde na Praza de Amada García, convocada pola Marcha Mundial das Mulleres. Despois, xa no local da Artabria, celebrarase un concerto a partir das 22 horas organizado en parcería entre Artabria e a Marcha Mundial das Mulleres. Nel, actuarán, para comezar, a rapeira Nadie González. E despois contaremos coa presenza de dúas DJs, DJ Atómica e DJ Charles. E para acoller forzas para danzar contra o patriarcado Antes poderemos eh, desfrutar duns petiscos alí no propio local No domingo 9 de marzo, se aínda restan energías Convidamos a toda a xente a unha sesón bermute Na mesma, teremos o concerto do grupo folk Mediarea Que puxa a bailar a toda a xente na foliada da fonsagrada E despois Continuaráse con foliada, así que podedes traser o voso instrumento. Ali estaremos a partir das 13 horas. Informa para radio Rádio Silvia Bogo. Celebrando o 10 de marzo, o 53 aniversario daquel de 1972, o Día da Clase Obreira Galega, as asociacións culturais fucu en Memoria Histórica Democrática, Organizamos unha serie de actos que comentaremos a continuación e aos que convidamos a toda a cidadanía. Luns 10 de marzo, ás 7 da tarde no primeiro andar do Ateneo Ferrolán, recital poético que leva por título 10 de marzo, poemas como disparos de luz contra o esquecemento. Recitarán Lorena Calaza, Antón Cortizas Elga Méndez. Juan Carlos Valle Carlotti, Eugenia San Martín e Fernando Ocampo, coa colaboración do Ateneo Ferralán e a Poesía Salvaxi. Xoves 13 de marzo, ás 19 horas na sala de proxetos do Centro Cultural Torrente Ballester, mesa redonda, Ferrol e os seus lugares de memoria, o monumento ao 10 de marzo. Intervirán Enrique Barrera, historiador e secretario da Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática, María del Carmen Tapia, arquitecta e directora da Revista Crítica Urbana, e Begoña Armida, directiva da Asociación Cultural Fuku Buxan. Animamos tamén a visitar a mostra desde marzo de 72, a mirada artística de Xaime Quesada, exposta no Centro Cultural Torrente Ballester ata o día 16 deste de mes. Un evento de Fuku Buxan, Fundación Xaime Quesada Blanco e Concello de Ferrol e asistir aos atos institucionais e sindicais do día 10 de marzo. Foi esta unha información das Asociacións Culturais Memoria Histórica Democrática e Fucubuxian para os informativos de Radio Filispín en 93.9 FM. Atrasar a idade de subilación, crimen de Estado... En 21 de fevereiro, subemos da morte dun operario da construcción de 67 anos, do que me foi imposible conhecer súa afiliación. Tres días despois morría un outro, Marcel, con 73 anos. Ambos traballadores, por as súas idades, deberían estar disfrutando das súas subilacións. Non tanto, feron asasinados pola patronal e polo goberno progre, que segue aumentando a idade de subilación. Nos medios cúmplices do régimen, dinos que a esperanza de vida me dorou moito, mas eu teño miñas dúbidas. Só so tens que ir por a zona nova dos cimenterios e leiras idades das reciéns fallecidas claro é que en dos 70 anos. Que facía Marcel, un home de 73 anos, traballando nun dos tallos máis peligrosos que existen como é a construcción? Segundo seus compas, ainda non contizara os anos necesarios para subirarse. Dase por suposto que ningún empresario quere que se lla morra, no chollo, ningún operario que traballe para eles. Mas eu coñezo moitos aos que lhes importa bien pouco a vida das soas operarias, as que tratan con desprecio. Moitos deles creen que cumpren coas leis de seguridade e saúde laboral pola simples feito de dar un acharo de prevención de riscos, proporcionar unas lentes, un chaleca amarelo ou un casco e asunto solucionado. Xa poden lavar as súas mans diante cualquier accidente e culpar a operaria do ocurrido. Velar pola seguridade, a saúda e pola vida dos traballadores nos curros vai bastante máis alá dunas lentes ou un casco, e a patronal bien o sabe. A precaridade, a falla de formación, as asixencias, os ritmos de traballo impostos, os traballos a destalle, o exceso de las de traballo, o aumento da idade de subilación, fan que, o que a imprensador resimentil da de accidentes laborales, sexan a realidade actos de auténtico terrorismo patronal e gobernamental. Todos os empresarios que fan uso destas prácticas criminales, que son a malloría deles, son responsables directos da morte dos cientos de compañeras que perden a súa vida cada ano nos curros. Neste ano 2025, en só so dos meses, van contabilizados 66 persoas mortas no tallo. Nen con 33, ni con 63, ni na construcción, ni no campo, ni nas oficinas, ou reventamos o régimen capitalista, o que nos esperan os ea nosas devanceiras é morrer no tallo con un bastón o moandador. Non son mortes, son asasinatos da patronal e os gobernos. É terrorismo contra a clase operaria. Este texto é de Javier Ballesteros Osuna. Informou como choconto da Radio Raposeira para Radio Filispín. Findando xa o tempo de informativo semanal da Filispín... Tempo para algunhas notas que nos chegan de colaboradoras, duvintes, a redazón filipiniana. Concentración anti-OTAN este domingo daza 6 de marzo a unha do mediodía en Ferrol diante do Arsenal. Vais lemas, movilización galega contra a lógica belicista, contra o xenocidio en Palestina, que non nos arrastren a guerra. Organizan entre outras Solidaridade Obreira, CXT, Cobas, Sindicato de Comisións de Base, Encontro Galego contra a OTAN, Resurdir Galiza, BDS Galicia e Traballadoras Pensionistas Ferrol. Unha información que nos achega Fernando Ramos. Fermín Muguruza celebra o seu 40 aniversario nas tablas nos cenarios cun concerto que promete no multiusos dos ar de Santiago de Compostela unha quelarria antifeixista quedará dará comezo ás nove da noite do sábado 15 de marzo pero antes as xoito tocarán Nácar, habrá teloneiros Muguruza deixou unha mensaxe para todas e todos os ouvintes dos informativos da Filispín Caixou Amigos e amigas de Radio Filispín Son Fermín Buruza E queria animarvos a Acompañarnos o vindeiro 15 de marzo No aquel arro antifascista Que organizaremos en Compostela nas Fontes do Sar Contra Mundo Galiza Ceibe Poder Popular El pensamiento marxista Unfinished Revolución <risa> <risa> master son from Basque Country, master brother from Kingston, Jamaica, representing to your consciousness. Siempre me ha interesado esa jerga que emplean los rastas. Hablan de batallas que no puedes encontrar en los mapas. Ten cuidado al pasar a mi lado porque soy una cuchilla andante. Otro dice vivir en la línea del frente. A alguien se quedar en la barricada a las tres a las puertas de la victoria quisiera conocer si escuchas esto prepara tu mente Encontrarnos en la línea del frente, salta una valla, dobla una esquina y en cualquier lado está la primera línea. Es el rock, no tiene la línea del frente que se note, que estás presente. Es el rock, no tiene la línea del frente que se note. Que estás que estás presente Es el reggae de la línea del frente que se note que estás presente Es el rock de la línea del frente que se note que estás presente Y ahora me estoy convirtiendo en una cuchilla andante Es duro vivir en la línea del frente Te quiero y quedamos A las tres con las fuerzas de la victoria al amanecer siempre me ha interesado esa jerga que emplean los rastas hablan de batallas que no puedes encontrar en los mapas yo me difulme me, lo fui full de, yo me lo fui full Má moita fina, lá tañou grá, enlobita Melo one pro tec, melo one con chique, melo one get miserable Melo one feel around, will a bait, don't be good Ése é rock de la línea del frente Que se note que estás presente Ése es é rock de la línea del frente Que se note que estás presente Ése es é reggae de la línea del frente Que se note que estás presente Ése é rock Linea del Frente, que se note, que estás presente. One uh, time we got food, say we got food, say we got food, say we got mine, say we got mine, but full the apple, piece the pie, and piece the sweet clock, man, yeah. Man, I go match some damn design, this guy. we collapse, yeah, in the old oh, we collapse, yeah. Whole world collapse and drop down flat. Every second of the minute of the hour. a música de Fermín Mugruza que estará o Vindeiro 15 de marzo no Multiusos Dosar en Compostela E coan ventazo do entroido da comarca de Trasancos máis concretamente da cidade de Ferrol e a intervención da revolta de Trasancos Despedimos este boletín informativo semanal del Radio filipin a tua radio libre e comunitaria. Xa sabedes todas as cousas, podedes achegar a informativosfilispín con m arroba gmail convocatorias, denuncias, movidas o critiqueiras. Un saúdo da redacción filispiniana ateo vindeiro boletín.